Тупився мені в груди, від несподіванки я зареготала. Мій страшний сміх перекочував з горла в піднебіння, як сльози, і нагадував швидше ридання. Одночасно я відчула, як шкіра під колінами вкрилася холодними нервовими дрижаками. Краєм загальмованої свідомості, встигла зафіксувати останню, зрозумілу мені істину. Це неминуча смерть. «Що ти робиш?» – механічно звелася на зустріч чи то чоловікові, чи його озброєній руці. Далі не пам'ятаю. Коли я опритомніла і розплющила очі, то перше, що побачила, високу стелю брудно-білого кольору, а вже потім тоненьку медсестру з натуральним білим волоссям, вибитим з-під шапочки і широке на всю стіну незашторене вікно. Медсестра, тихенько мугикаючи, підніс якусь нехитру мелодію, сортувала на столику склянки-банки. У вікно билася крильцями синичка, а стеля все ще погойдувалася під моїм помутнілим від тривалої неприсутності зором. Я довго збиралася з думками, щоб згадати, де я і що зі мною. А коли залишки пам'яті нарешті повернули в той день, коли мені відкрився чорний ось, Отвір пістолетного дула, я сказала голосно ні до кого, я стріляла в себе сама, здивувалася і навіть перелякалася свого твердого, дещо видозміненого, як мені здавалося, голосу, не менше аніж медсестра в якої зненацька випала з рук пляшечка з ліками і закотилася під ліжко. Біловолоса Бестія підбігла до мене, прихопивши з собою багато рук. Вона одночасно мацала пульс, натягувала рукав для виміру тиску і засовувала під пахву термометр. Сестричка то усміхалася, то насуплювалася і нарешті майже палко видихнула. «Боже!» Як добре, як добре, що ви заговорили, я стріляла в себе сама, навіщось повторила ні до кого, намагаючись помацати суцільно забентовані груди й живіт. Сама, сама, повторювала за мною сестричка, то приєднуючи, то від'єднуючи від рук якісь шнури й дротики. Тут саме так усі і говорять, Буває ще таке, але не рухайтеся. Будь ласка, я зараз покличу завідувачого, прошу вас, не рухайтеся. Ми так тут усі за вас спереживалися, щоб, Боже, милий. Завідуючий сказав, що одна куля, простреливши на виліт грудину, зашпортилася в глибокому моєму светрі. А лікарі шукали її в бідному тілі, перепорошивши і переколошмативши його, як перину. Другу кулю витягли одразу. Коли згодом я думала над таким поворотом подій, навіть хотіла засміятися. Зі мною завжди траплялося не так, як у решти людей. Заблудла у светрі куля. Це, мабуть, таке щось новеньке для хірургічної практики. Лікарям можливість пропагувати унікальний випадок зі свого досвіду. Мені можливість роззирати безжально порубене тіло, втішаючись, ну, що ця дурна куля не спровадила на той світ. Але тепер ніщо не мало значення, окрім одного. І зранку до ночі немов попуга я твердила одне й те ж: я стріляла в себе сама.